Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet dhe lavdimet i takojnë Allahot të baraka wa tana. I dërgojmë salavatet dhe selame pa ndërprej me të dashur e tonë Mohamedit Aleslam. Të ndruar miqë, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po takojmë i serish me emisionin e radhës, në kuadrë të këti ciklit e emisioneve në vazhden e emisionit tonë, modelet e përkryjera, sonë të me radhë e kemi emisionin 18 dhe të flasim për qasjen e të dërguarit të Zotit përbal mëka të vëtërinjë, përbal gabimeve të rinis. Qasja e pejga mërët a.s. Si ju ka qas pejga mërët a nësëm, gabimeve të rinis. Të ndruar në lëzër dhe motra. <gjën> Rininja të rinjët dhe të rejat, mosha e tëre i bënë ata tjenë të veçantë me gjitha specifikat dhe karakteristikat e trive dhe trejave. Kuremin të kë aspekti i gabimeve që ndodhin dhe rodhin prej trive dhe trejave, atëherë, duhet të adim se si të qasemi gabimeve që dalin nga tri dhe trejave. Nëse gjithë, nëse gjithë, nëse gjithë dhe herë, ne synojmë që Atat permísohen. Gabimet e tjera të korrigtohen. Prandaj modelin dhe shembullin më të përsosur e kemi modelin dhe qasjen e pejgamberit Alayhisratu Sallam në këtë sfirë, në këtë aspekt. Gabimet e tribeve dhe trejavë dhe qasja e Muhamedit Alayhisram përball këtij mentaliteti. Përballë këtyre veseve përbalë gabimeve të rive dhe të rejave. Gja që nëse dëshirojmë të shiqojmë aktualitetin tonë, gjendin aktuale të kërinia, shojmë se me bëllëk kemi gabime që dalin dhe rjedhin nga të rive dhe të rejat tona, mirë po nuk e di ne si shoqëri, a jemi duke gjetur qasjen e duhur përbalë këtyre gabimeve. Prandej, është nëvejshme Shpalosim një pjesë të çësjes së pejgamberit Alislam përball gabime, gabimeve, gabimeve të trive dhe trejavve. I dërguar i Zotit Sallallahu Alaihi Wasallam në radhë të parë. Çëshen e tij përball gabimeve të trive e karakterizon mëshira. Pastaj durimi. Pastaj butësia. Pastaj falja. Do të thotë, shiqonin këto karakteristika Shumë të rëndësishme. Gjitha ta cilët dëshirojnë të qasën gabimeve të rive dhe të rejave, duhet të pa isen me këto karakteristika. Mëshira, a i cili dëshironë të përmisën gabimeve të rive dhe të rejave, a i nuk gëzën tjetë i pa mëshirëshem. Nga se në start, a i qasëja e ti është e gabuar. Pastaj, durimi në procesin e përmisimit gabimeve kërkohet durimi. Pastaj, bucia. Çkako at buci, ngjishmëri. Njëri i cili ka bën një gabim nuk do të kemi dëvrast me të. Zakonisht 3-3 janë temperament. Dhe kjo vlen edhe për prindrit. Kur i kanë fëmijë të ri e ka djalin sa po e ka kalu fazën e adoleshencës, apo është në atë fazë kërko butsi, kërko atmosfer, kërko durim. Dhe kërkohet falje, duhet të falim. Falja do të jetë standard i cili e mbizotëron ndonjëherë dënimin apo xhobën. Do të thot falja. Do të thot këto janë katër karakteristikash shumë të rëndësishme që i dërguar i Allahut i ka aplikuar. Prandaj metoda e parë që ka aplikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qasin e ti përbal gabimeve trive dhe trijave, është se asë një herë pëthuj se nuk ka qenë standart i pejgamberit që t'i qaset drejt për drejt dhe direkt gabimeve. Që i, që i ka shkaktu një iri apo një erej. Mirë po, pejgamberi ju ka qas atyre gabimeve në mënyr indirekte. Jo mënyr direkte, por mënyr indirekte. Nga se, kështu pejgamberi e ka pa dhe arsyhshme qasjen e tij perball gabimeve qe an shkaktu. Transmeton Aisha radiyallahu anha. That rakhasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin fatanazzaa anhu nasun min min an-nasi. Pejgamberi i Islam bëri disa lëshime disa lehtsime ne nje çështje te caktuar. Kur dëgjuan disa njerëz se pejgamberi ka sjellë lehtësim në një çështje të caktuar, disa njerëz nuk dashën më pranuë lehtësimin dhe lëshimin e pejgamberit alayhissalam. Dhe i erdhi në vesh pejgamberit se disa njerëz nuk po doin më i pranuë lehtësimet e pejgamberit, febelaga dhalik an nabi sallallahu alayhi wasallam faqad bihatta bi an al ghadab fi wajhi hatta ban al ghadab Pejgamberi kur dëgjoi se disa nga njerzit nuk doin me pranuar lehtësimin e pejgamberit, ata pejgamberi u hidhuru saqë so u vret hidhrimi në fytyrën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Thumma qal. Pastaj pejgamberi nga ky hidhrim tha. Ma balu aqwamin yarghabuna amma rukhsi li fihi. Tha çka është halli i disa njerëzve, shiqëni nuk po i sulmon pejgamberi direkt ata, aniu se pejgamberi kishte informacionin e duhur, sikush janë ata selet nuk dëshirojnë me shfrytzu lehtësimin. Pejgamberi nuk e shfrytzoi rastin tani ti qorton ata direkt, po indirekt. Tha çka është halli i thaj disa njerëzve, të cilët dëshirojnë të shmangën lehtësimeve, të cilat lehtësime Allahu humi ka jap. Ata dëshirojnë të shmangën kësaj. Se vallahi fa ata duhet ta din se unë i frigoën më shumë allahut se sa ata. Dhe gjëjë një rast tjetër të cilin të nësë më ton Enesi radiallahu. Tre njërës, tre persona, tre gjemë të ri erdhën një dit të këpjegambejrë a.s. Dhe ishin të interesuar ta din se si veprën pjegambejrë a.s. në jetën e ti intime që ka bënë, sisilët. Mirë po nuk e gjetën pejgamberin e nësam në shtepi, edhe ishte njëra prej gravet e ti, tha nuk është pejgamberi këtu. Ata vendosën të shgënyrë u këthynë dhe vendosën morën disa vendime. Njërin nga ta, tha unë nuk do të martohëm asë njëhere. Pse nuk do të martohëm? Nga se dëshirëjti përkushtohëm zotit tim, të rjetëm se nëse martohëm, atër unë do të angazhojmë me gruan me fëmit, kështu që dëshiroj të i përkushtohem zotit tim. Sikur kënë njeri vendosit të bëtë morgë, i dyti tha, une nuk do të ha asë njëherë mishë, dëshiroj të jem modest, të merem me dëshiroj të jem njeri asket. I treti tha, Tha, unë asë një herë nuk do të fillaj natën, mirë po tërë natën do të bëjë namaz, do të adhorej zotin tim. Kur i dëgjëj pejgamberi a.s. këto deklerata, kur dëgjëj se qëfar vendime kanë marë këta njerës, pejgamberi a.s. dullë publikisht dhe tha. Shqe qëni, nuk i atakoj drejt për drejt këta njerës, pas thaj nuk i kërkoj këta njerës drejt për drejt, që të kërkon logari nga këto vendime, të skajshme dhe ekstreme. Mirë po pe nga meri doli në gjami dhe tha, ma balu akuamin, kalu këdha o këdha, tha, qka ashtë hali i disa njerëzve që kanë thonë kështu edhe kështu edhe kështu tha, unë edhe martohen po edhe jam i përkushtuar ndaj zotit tim, tha, unë edhe agjeraj, po edhe ushqihem me mesh dhe ushqimet e tjera, tha, unë edhe natën flaj, po edhe fali namazë, dhe në thotë pe nga meri a.s. u tërgoj këtyre se cila është rruga e mesit dhe u atërhoqi vretjen prej s'ka i shmërime dhe ekstremeve të mund shme. Prandaj shi qëni, pejga meri sallallahu a.s. Si vendosi me e zgjith këtë problem, duke mos ju drejtu drejtë për drejtë këtëre njerëzve, mirë po zgjithi metoden indirekte të zgjithje se problemeve. Dhe rastet e tilla janë të shumta. Njëherë pejgamberi Alaxam kishte dëgjuar se disa njerëz po e dëgjojnë ezanin dhe nuk po shkoin me fal namazin me xhamat në xhami. Pejgamberi i dinte kush janë ata njerëz. Mirë po pejgamberi nuk shkoi drejt për drejt ti çorton apo ti atakon për këtë vepër që kanë bërë. Mirë po si vendosi pejgamberi Alaxam tashëron kët gabim, gabim shoqëri, po e dëgjojnë ezanin, nuk po shkoin me fal namazin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Ma balu rjalin yeta'akharuna anan nid'a." Fat çka është halli? Si është gjendja tha e disa burrave, po e dëgjojnë ezanin e po vanohen, nuk po i përgjigjen ezanit. Nuk po shkojnë me fan namazin me xhamat në xhami. Don thot pejgamberi, si çani si po shëron problemin? Si po i shëron gabimet? Si po i zgjidhn gabimet? Don thot jo në mënyrë direkte, edhe pse pejgamberi kishte informacion kush janë ata, mirë po e zgjodhin në mënyrë publike. Duke mos i përmendur emrat, duke mos shkuar direkt të merret me ta, mirëpo duke provuën në mënyrë indirekte të zgjidh gabimet dhe mëkatet. M'ka më tregu një hoj. Për prindin e tij, të cilin e ka pasur hoj po ashtu Allahu e m'falof. Që hoja ka thënë vëllau më i vogël dhe i ka pasur edhe pesë vëllezër më të vjetër. Thot njëri nga vëllezërit e mi më të vjetër filloi të përdor duhonin. Tha një ditë bab baba im Hoxha, rahmet past, e kishte parë djalin e tij se popin duhan, po pin duhën, po kur e pa ai se Hoxha po hin për derë, e mshefi duhunin. Tha baba, tha u bë kin se s'po ishe. Dhe pas pak baba tha, shkoi në dhomën e tij për më pushum. Tha vllau i madh, tha po i thot vllazënave, a thum ka pa baba me duhën në dorë. Tha tani këtu, thafilun, tha vlëzrit, të ndohën në dy grupe, disa thonin të ka pa, disa thonin nuk të ka pa. Mir, ka lej kënë gjari kështu. Tha pëvlav, tha vazhdoj me përdor duhonin prap. Një dit, tha, e kishtë e pa, tha babaj, tha në qytet, vlaun e njët, prap me duhon. Kërë kapaj, babaj nga largë se po e sheh, po vjen dhe kjo me doon, tha kjo e gjujt i duhonin. Tha o këthyt e shpia para babes dhe tha më duket se kësaj radhe më ka pa baba të pi duhon. Tha kur erdi baba, baba të shpia, tha pra baba nuk ragoj. Atëherë, tha vlaw i madh, i tha zëtri, babat ka pa që dyhere me duhon, po aj po dëshiron që ti me kuptu se duesh me e braktisë duhonin, mëse s'jel punën me t'fol bava për këtë gabim që e t'u e bo. Dhe besëmni, më thëtë hoqa, vendosim lau me elonë duhonin nga respekti, po shqë që një metodën, shqë që një strategjin e babes sa i menqor, e ka pa, mirë po i ka japë për shtypjen se nuk t'kam pa. Edhe herën e dytë i ka japë këtë për shtypje, që ai ta kuptonë se është, është gabim. Pra nda i ndonjere ndështë aprindi, mësusi, edukatori, është mirë që kur e shethë thëmiun apo në zancin duke e bo një gabim, si kur ajtë të shtirët, si kur se pështë që së të kam po. Në mënyrë indirekte, me provu me eduku e, personin i cili ka bo një gabim dhe kjo ka qenë metod e pegamirit sallallahu aleyhi vësallem. Një metod tjetër, në çastjes pejgamberit alayhi salatu vesselam për ballë gabimeve të trive ishte se ndonjëherë i dërguari i Zotit e shfaqte hidhrimin e tij për ballë një gabimi. Për ballë një vësti të shëmtuar pejgamberi nuk folte. Nuk bënte ndonjë çortim. Mirë po e shfaqte hidhrimin. Shiçani çfarë metode pedagogjike. Shiçani çastin e pejgamberit. Më lejoni të marr një shembull praktik ta kuptojmë praktikisht kët metodologjit pe i nga merit a.s. Transmeton, ajshe radiallahu anha, thot, një ditë thot, e bleva një perde. Thot për me, vendos në shtepin ton. Po në atë perde, kishte pas fotografi. Tha, kur erdi pe i nga meri në shtepi, dhe e pa perden, të cilin e kishte në gjitur në shtepi, ajshe radiallahu anha, me fotografi, Pegameri nuk foli, mirë po, ju skuqë ftyra e ti dhe tha pas një kohë, më balu hedhin në mëreka, pse ka ardhë kjo perde në shtëpin tonë? Pegameri e dinte se a isha ka qenë ajo e cila e ka ble. Mirë po, shiqoni, pegameri mjaftoj me shfaq hidrimin, nga se ne e dim nga principit islamët, nuk lejot të kemi në shtëpi pa mje me fotografi, apo fotografi me kryesat që janë me shpirt, nga se nëse në atë shtëpi ka gjerat e tila, nuk hynë e në gjyët e mëshires. Kjo është principis të jam. Në të thotë Shqeqani, përga mire, alesatë vësallam, në momentet të saktura, kur ka pa se është bënjë gabim, kam jaftu me shfaq hidrimin e ti. Kam jaftu me shfaq Hidrimin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Pra ndaj, ndonjë erë dhe prindi, kur është se fëmiu i ti ka bën një gabim, mi afton tashfaq hidrimin si metodë që ti dërgën një mesaj, fëmiu të se duhet të përmison gabimin. Po ashtu edukatorët, po ashtu mësimëdhënsit, arsimëtartë, kujtësëtartë, hoqalaret, në procesin e edukimit kur meren me shërimin e gabimeve, ndë njëre mjafton me shfaq hidrimin. Dhe shfaqa hidrimit është mesaj i mjaftushëm për bal atyre të cilët kanë bë gabim dhe kanë lëshime. Kështu pejga meri, salallallallisallem, ka vëpru. Një metot tjetër, të cilën e ka apliku pejga mbira isram në qasjen e ti për bal gabimeve të rive, është se i dërguar i Zotit Kur ka provu ta shëroi dhe ta permisioni një gabim që dikush e ka bë, një iri apo njëri, pejgamberi Alislam në të njëjtën kohë ka provu me bind atë tëri apo atë tëri se gabimin që e ke bë është gabim, bindu dhe mos u kthe prapë në të njëjtin gabim. Kjo është metodë shumë e rëndësishme që neve duhet të na interesojë. Dhe ne kemi nevoj nga se të rritë ndodhë her pas here e përsëritin të njëti nga bimë. Mëllionit të marë një shembul aktual, para se të cili shembulit praktik të pegamerit e alesram, se si pegamerit e ka apliku këtë metod. Që një ko, që një ko të gjatë, ne emi dëshmitarë se në për shkollat tona, në për shkollat filore dhe të mesme, po në ndodhin që fëmi të tonë, tri të tonë, nëzënësit tonë, në shkollat tona, po shprehin agresivitet, po shprehin dhunë, madje këj agresivitet, kjo dhunë, kjo jo tolerancë, po vjen edhe deri të këhumbja e jetës, po ndodhë që shoku i klasës e privën nga jeta shoku në klasës, më i keqja është se këto raste ne dhe përna përseritem. Këto raste përna përseritem. A të herë, cila është qasja jon që ti shërojmë këto probleme, që ti zgjidhim këto gabime, si ti zgjidhim këto gabime që përndodhin. Për andaj, ne në qasjen ton, kur merem i me këto probleme, kemi nevoj edhe të të punoj me tëreja, të rritë dhe të reja, të i bindim që të mos kthejnë prapë dhe të njëti nga bimë. Nëse ka ndonë një shkollë dhe një qytetë, një vrasje t'ilë, pse duhet të përsëritët në shkollën tjetër apo në qytetin tjetër? Për andaj i derguar i Zotit, kur kuptën të se një i ri ka bo një gabimë, ajë provën të takshilante, provën të tavedisante që ajë mos kthejnë prapë amot njëti, njëti, njëti nga bimë edhe të tjere të kuptojnë se nuk duhet të abojnë këtë gabim. Më lënit të marë një shambull nga i derguar i Zotit, sallallahu aleyhu sallam. Erdi një djallosh i ri nga kurejshet, nga fis i kurejsh, një djallosh i ri nga fis i kurejsh, erdi të i derguar i Zotit, sallallahu aleyhu sallam. E dini i mishtë të ndëruar qëfar kërkojnë nga pegamiri aleyhu sallam? Kishtë një kërkes të që ditshme. I tha, o i derguar i Zot A me lejon të gjytëm në kurvri? La hawle wa la kuvatella billah. Allah Allah, oj dërguar i Zotit, a kam të drejt të gjytëm në kurvri? Me lejot të gjytëm në kurvri? Djalë i ri. Subhan Allah, a ta cilët ishin prezent me pejgamberin, filun, të ragojnë ashpër? A je i vetë dishëm që ka po kërkom për i dërguar i Zotit? Pejgamberi e selam nuk krahoi ashpër sikur reagonte pranëshmëti me ta. Faqala lahu udnuhu. I tha afro afër me. Fa dana minhu qariban wa afru shum afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tha pejgamberi e selam, "Ulo, ulo pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." I tha i dërguar i Zotit këtë djaloshi. "E të habuhu li ummak" A ke dëshirë dikush dë bëj kur vri me nanën tënde? Kale la Wallahi, gja'le nillahu fidak. Tha, Allahum bëft kur bam për ty, Wallahi, nuk kam dëshirë dikush me nanën time me bo kur vri. Tha, atëherë di e tha se asë njërzit nuk kanë dëshirë, asë të tjerët nuk kanë dëshirë dikush të bëj kur vri me nanat e tyre. Po a ke dëshirë dikush të bëjë kurvrim me motrën të ndë. Tha jo vëllahi ja rasur Allah u bofshakurban për ty. Tha atër e dië se edhe të tjeret nuk lejojnë që dikush të bënë kurvrim me motrët e tyre. Po me halën të ndë, po me tezën të ndë, po me vajzën të ndë. Diri sa dialoshi u bindë se kurvrija është një vej për shëmtuar. Nga se një njëri i cilit dënë, Një njëri cili të në njerëzit që dëshirojnë të zhytet në kurviri, gruaja me cilën ky personin dëshiron të zhytet në kurviri, ajo ose duhet të jetë nana e dikujt, ose duhet të jetë vajza e dikujt, ose duhet të jetë motra e dikujt, ose duhet të jetë halla e dikujt, ose duhet të jetë teza e dikujt, patjetër. Nëse ti këta nuk e dëshiron për nanën tonë, motrën, vajzën, hallën, tezën, edhe njerëzit nuk e dëshirojnë të njëjtën dhe në thotë gjaloshi u bindë se kjo vepër është të shëmtuar, pejga meri e bindin në mënyrë pedagogike se kjo vepër është të shëmtuar, atëherë gjaloshi i tha, ja rasur Allah, unë u binda, braktisa dorë për i kësaj vepër të shëmtuar, mirë po, të lutëm, lutë për mu që unë dë vazhdoj në këtë bindje, atëherë i dërguari Allah, sallem, e vendosi dorën e ti në gjoksi në këti gjaloshi, dhe i tha, Allahumma këfirë dhe mbëhu, o tahhirë kalbëhu, o hassin farghehu. O Zotim, falja gabimin këti djeloshi, dorën e ti e vendosim bë gjokësin e ti, falja gabimin këti djeloshi, pas të reja zemrën këti djeloshi, dhe bëje që këtë djelosh tjetë indershem dhe menamozë. Do të të kështu, pejgamberi sallallallaj e sallam, edhe e shëraj një gabim, mirë po edhe e bindi këtë djelosh i cili kështë e marë guzimin, që të gjytet në këtë punë dhe në këtë vesë të ligë. Mi që të ndëruar, po e bëjnë një shkëputje të shpejt e më pas do të këthejmë i në pjesën tjetër të emisionit Inshallahu Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mi që të ndëruar, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit tonë, për gjitha ta të cilët janë kyqur me vënesë në këtë emision, në këtë emision sënë të jemi duke folur për qasjen e të dërguarit të Zotit Muhammedit A.S. për balë gabimeve trive. Si ju ka qas gabimeve të cilat rjedhin nga tri dhe trejat, pega mërë A.S. Qasja e ti, metodologija e ti, me gabimet që ka ndalë prej trive dhe trejave. Tham, pejga mëri sallallan e sallem, ndonihere, metode ti ishte se nuk merej direkt me gabimet, mirë po, merej në mënyr indirekte me gabimet që këshindod. Pastaj, ndonihere pejga mëri a nësallem, e shfaqë të hidrimin e ti, dhe shfaqë a hidrimit e ti ishte mjaftushme për me kuptu a i cili ka bo gabim, gabimin e ti. ndonihere, Pe gamira alayhi salatu wasalam kurio ka ços gabimeve të caktuara ka provu edhe me bind, me vetdisu, të riun dhe trense kjo veper që ti ke provu me bosh gabim. Nuk mjafton ne ti themi trivet, tre dhe trejavet tona që kjo veper është e shëmtuar, kjo veper është gabim. Mir po prej neve kërkohet që ti bindim dhe ti vetdisojm trit dhe trejat për gabimin në fjalë. Një metodë tjetër që ka apliku pejgamberi a.s. në qasin e ti përbalë gabimeve, është se në rastet e caktuara, pejgamberi a.s. egzageron të tej mase, kur ndotë një gabim, për me i vetë disu edhe akterin e gabimit, për dhe të tjeret se kjo është gabim shumë i rondë, gabimi pa falshëm. Pejgamberi ka përdor egzagerimin. Mirë po, egzagerimi nuk duhet qëtë standardë, për gjithë gabim. Mirë, po ka gabimi dhe veset të shëmtuara që duhet të egzagjirohen. Meljani të marrë një shembul praktik nga pegameri a.s. në këtë sferë. Transmetën Usama ibn Zaid, radi Allah an Huma, thot Usamja, me dërgoj pegameri sallallahu a.s. në një betej, pri betejave, thot isha unë, Edhe një njeri nga ensaret, nga banorët e Medinis. Thotë kemi shkuën në betejë dhe duke vzhguar armikun e kemi kap një njeri nga armiku. Thotë kur e kemi kap një njeri nga armiku e kemizon dhe ajs ka pas, ka me leviz dhe ka me ik, thëtë unë e kam marrë shpatën dhe kam dasht me evra. Para se me evra, thëtë ajë njëri ka thonë, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, u bunë a musliman. Usamja thëtë, apo e thush nga friga të shpeton, e kam bytë këtë njëri. Po kur e kam bytë këtë njëri, ka arë të pegameri sallallani sallam, Falemma qadimna belaga dhalik në nebiyye sallalë a'lësallem. E ka kuptu pegamberi qëka ka ndodhë? E ka thir pegamberi a.s. usaman. Për i kërkan në logari. Dhe për i thotë. ''Ya Usama, e qateltehu ba'de ma qale la ilaha illa Allah'h Oj Usama'n, a mbita ti atë njeri masë i a i ka thonë la ilaha illa Allah'h I thash, Usamja pëthat, ojo er, i dërguar i Allahot, a i e tha këton nga friga që të shpeton. Pegamiri sallallat i sallam i tha Usamës. E kevra atë njeri, shë gjani ta një pegamiri po e egzajiran, po i hidruar, pasi që a i njeri ka thonë la ilaha illallah, te kevra, thot Usamja, Fa ma zala ju kërriruha, alejje hëtta të mënnejtu enni lem, e kun eslem të këbële dhali këllion. Thot, atë shumë pejgamberi e ka përsërit, e kevran njeri unë pasi ka thonë la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah kiamet kebo, me, me fjallën e popullet. Thot, pejgamberi e përsërit, tatë fjallë e përsërit, thot, une për një moment, kam thonë në vetën time, ah, si kurse, të mos isha musliman sëtë. Sëpanë Allah. Një transmetim tjetër i ka thon, pse ti aja hape gjoksin, a ja hapë gjoksin atij njeriu të mediti, a ja din ti zemrën dhe mendjen e tij, a e ka thon ai nga frika apo jo? Shiçoni pejgamberin asa reagimi pejgamberit me plot ekzagjerim. Për të treguase, kjo është një gabim, mirë po kjo gabim shumë i rënd. Nuk bën të vritet njeriu. Nuk bën të vritet ai i cili ka thon la ilaha illa allah. Nat sa shiçoni, pejgamberi është marr qasja e tij përballë këtij gabim e ka çaerukët gabim mirë po edhe nuk ka leju pejgamberi që ky gabim vetëm të kalon mirë u krye thjesht jo pejgamberi e ka e ka e ka e ka eksagjëru pejgamberi alayhis salam e ka, ka ngrit seriozitetin maksimalisht kur është në pyetje jeta e njerëut nuk mund të abuzohet me jetën e njerëut nuk mund dalin djemë të dalin gjemtëri dhe të vrasin të tjerët në emër të islamit Devollasin të tjerë të namër të Islamit. Absolut. Nuk mund të ndodh kjo dhe nuk duhet të ndodhë kjo. Nga se kjo është një abuzim i rënd. Prandaj pejgamberi e selamut Usamja e ka përsëritë vazhdimisht, e ka vrarë njëriun pasi ka thon la ilahe illa Allah. Një transmetim tjetër i ka thon si do të vepron ti me fialën e ti nesër ditën e Kiametit. Çka kemi thon kriju si ti kur ky ka më thon un kam thon la ilahe illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don thot e e ka përdor edhe metodën e ekzagjerimit kur ka pas gabime të rënda dhe nuk ka leju që shokët e tij të kalojnë nëpërmjet këtove gabimeve në mënyrë në mënyrë të rëndomtë. Një metodë tjetër që ka përdorul Resulullah alayhi sallatu wasalam në çështjen e ti Përballë gabimeve të trive dhe të trejavë është se pejgamberi Alaihi Salatu Wassalam ndonjëherë ka përdor në qasjen e tij përballë gabimit ka përdor çortimin. Ndonjëherë pejgamberi ka qenë ashpër, na tham standardet e tij ka qenë mëshira, ka qenë durimi, ka qenë buçia dhe ka qenë falja. Mirë po në momentet caktura pejgamberi ndonjëherë ka çurtu kur ka rrjedh ndonjë gabim për një person të caktuar pejgamberi ka çurtu ashpër. Sikur se, transmiton imam Bukhariu, e budherri, i cili ishte edhe akteri kësa inëgjarje. Thot e budherri, një dit e kam shajt një njëri, e kam ofendu duke i thonë me nanën e ti, duke i thonë jebën e sauda, o i biri zezakës. Ky person ka qeni zi, edhe nanën e ka pas të zez, e ka ofendu dhe e ka shajt duke i thonë o i biri zezakës. Tha kala Rasulullahi a.s. Kure ka pa pigameri, kure ka dëgju pigameri për këtë ofendim, për këtë sharje dhe këtë mentalitet, pigamera e nësam nuk ka hesht, ka reagu, ma di ka reagu duke e qurtu ashtë për e budhërrin. I ka thonë e budhërrit, po të regonë ja, e budhërri? Ja e bëdhërrin, e ajerëtehu bi ummihi inë në këmër unë fikë e gjahilije. O e budhër, apo e ofendon këtë njeri me nanin e ti, po i thush o i biris e zakës, Mend vërtet ti çenke një njerëj që ende te ti çenkan prezant njollat e ignorancës. Vetëm ignorantët, ti e bota në musliman, a nuk e ke lënë atë periudhën e ignorancës prapa? Si duhet ofendohen njerëzit? Do të thotë shikojni pejgamberi në qasjen e tij, në këtë rast e ka përdor qurtimin vetëm e vetëm që ta permisoj gabimin e e bu dhrrit dhe ta kupton e bu dherrit dhe të tjerët se nuk duhet të ofendojnë të tjerët, nuk duhet të treguohemi racist përballë të tjerëve, ngasë pejgamberi e sam nuk ka toleruar gjëra gjëra të tilla. E kemi një rast tjetër. Edhe këtu pejgamberi e përdor qortimin si metodologji dhe metod edukative në qasjen e tij përballë gabimeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndodhë të që njërzit të cilë jetonin larkë për i gjamis pegamerit medine, apo në periferi kërkonin nga pegamberi që pegamberi të autorizon një njëri të caktuar që ajë të uafal namazin. Kishte autorizur në mesin e atyre edhe muadhin që muadhi të shkon në një lagje të caktuar që ishin larkë për i gjamis pegamerit të uafal namazin. Në një rast, duke falur namazin i atësis, muadhi Si imam e kishte zgjatur namazin pak. Dhe një xhamatli, një qytetar i cili ishte duke falur namazin, ishte i lodhur, vendos më e fal namazin në mënyrë individuale dhe del nga xhamia në mënyrë demonstrative e shpreh revoltën e tij pse imam i pa zgjat namazin. Dhe po të bëhet kur bëhet ky veprim është veprim shumë provokativ. Një njerëz ndahet nga xhamati, del nga xhamia i krij xhamati vazhdon namazin të nesërmit këtë qështje bët, ky rast bët qështje të nesërmin të pejgamberi. Dhe pejgamberi e thidhë madhin. I thot, ja muad, e në të fëtën, o madh, atë kam autorizune që ti me kryu të raziran mesin e njerëzve, apo i bën fit në njerëzit, atë kam qunë në ty me i maltretu njerëzit, shqyqoni. Thot një për i djetarve islam. Pegamberi e ka qurtu muadhin dhe e ka e ka qërtu dhe i ka thonë, më shkakto të razira, cili ka qenë faji dhe gabimi madhit, e ka zgjatë namazin. Allah, Allah, e ka zgjatë namazin. Po a thu val, qëfar qërtimi kishte me e marë një person tjetër, po të shkakton të, të razira të natyrave tjera. Qëka kishme i thonë pejga meri këti njeriut? Pra ndaj duhet të jemi të kujdeshëm. Pra ndaj duhet të jemi të kujdeshëm dhe shqeqoni vlëzër dhe motla, se si pejga meri sallall ka ragu, ka ragu, kur ka pa po, uh, gabimin, gabimin uh, prej këti njeri u. Ndëmi herë, është interesante, pe i gameri, sallallallalli sallem, kur ka ndodhë në një gabim, gabimet, gabimeve, ju ka qas duke i lavdru dhe duke i jap komplimentaturë që kanë bë gabim, subhanallah. A ka mundësi me lavdru një njeri që bën gabim? Po, në dënjërë, pejga Meri e ka përdojrë dhe këtë metodologi. Sikur qysh, të nësëmetan, Abdullah i ben Omeri, thotë një dit me tha pejga Meri, a.s. Nirmël mërë u Abdullah, la u kane ju salli minë lejli. Saburi mirë është Abdullahu, nëse edhe ka me e falë namazin e natës kështë të dëgju pegameri se Abdullaj Benomeri nuk i ka bashkëpun të mirë me namaz natës, i tha, saburi mirë është Abdullaj Benomeri, po të falë dhe namazin e natës. Dënë të të pegameri, provoj me përmisu një gabim, një lëshim të Abdullaut, mirë po duke e lavdu, Abdullahun, thot salimi djali Abdullaut, feken Abdullaut, lajena minë lejli illa kalila. Të rgonë djali për babën, thotë preja sa i dite, kër pegameri e kanë zitë në këtë form, Abdullahun, për lëshimin që e ka bo, thëtë natën shumë pak ka flejtë, shumë pak ka fjetë natën, nga se pjesën më të madhe e ka që duke falë namazë. Një metot tjetër pejga meri sallallahu a.sallam në qasjen e ti për balë gabimeve, është se pejga meri a.sallam kër qase i qasej gabimeve, kër ndodhin pëj njerëzve, ju qasej me butësi, me njëshmeri, njërtë butë, me dashuri. Sikur qysh, transmeton imam Bukhariu, nga Umar ibn Abi Salama thot qe Omeri i vogël thot kam qen djalosh i vogël dhe një herë çollova në sofër me pejgamberin alay salam dhe me të tjerët thot dhe unsi i vogël fëmi i vogël dora ime shkonte në në ushqim her këtu her atje sikur fëmit që kanë dëshirë edhe ndonjë herë besa edhe abuzojnë me ushqimin Kur ka pa pejgamberi Omerin, Omar ibn Abi Salam e thmi kaqen se ky po shkon po merr këtu ushqim, po merr atje ushqim, po merr atje ushqim. Dhe kjo nuk është edukative, nuk është korrekte, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kaq çurtu as për kët fëmijë, po shiqoni si i ka thonë. Ja gulam, o djalosh, o votrak. Shiqani pejgamberi alayhi wasallam, butin e ti. Semillaha, mas pori kur don me ushqy, mas por ti thuj bismillah. Shqyqoni, nuk ja ka tërhek menjere vërrejtjen, vë, vë për gabimin. Thot mas parti o vëtësrak, kur dëshiron me ushqy, thua i Bismillah, në emër të Allah. Wa kul bie minik, pastaj, me dorën të ndët të djath, ha. Shqyqoni, ha prapsë përja përmen, gabimin. Pastaj, wa kul mim me jelik dhe ushqyhu dhe ha prej asaj që, të cilin e ke, Pran vetit, dhe më thonë, hapreja sajtë të cilë në ke pran vetit, më shko me marë pran ati dhe pran ati dhe pran ati, me ishtë qatëcu, me ishtë qatëcu, mirë po, u shqehu me ato që ka e ke pran vetit, dhe më thotë që qërë, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, me kujdes, me butësi, me dhëmbëshuri, me dashuri, ju ka qasë gabimit kur ka ndodhë. Apo si kur e kemi rastin e muawje i ben hake me sulemi, i cili thotë ju më konë namazë, Duke e falon namazin, thot një njerë i pranë meje, ka të shtit namaz, edhe unë në namaz nuk e kam ditë, i kam thonë jerrhamuk allah. Allahu të mëshiroft. Se kështu na mson feja. Namazi mirë, por në namaz ti nuk mundesh më i thon njeriu, Allahu të mëshiroft kur të shtit. Thot ata të cilët i kanë pas për rreth meje, mkan shiçu me sy. Çfarë veprimi e ke bëu? Ashpër. Kuro kryj namazi, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot nuk ka pa mësues më të dashur edhe më të msheshëm. Thot kuro kryj namazi Ka thonë për nga Mirja al-Islam, kushka i cili folin namaz, thot asë nuk me qërtoj, asë nuk me fyti, asë nuk me ofendaj, asë nuk ishte i ashpër. Mirë po me tha, namazi është një adhurim që nuk duhet të fol njëri kur qëtë namaz. Edhe u zgjith problemi, dhe thotë që qëni, sa i kujdeshëm ka qenë Rasulullah sallallaj sallem. Ne kemi ardhur në fund të emisionit, sigurisht se ka edhe shumë metoda dhe metodologi praktike të pegamerit A.S. të shumë ta në qasin e ti për balë gabimeve, qëllimi ju në ishte që ti shpalosim në disa prej metodave dhe metodologive të pegamerit në qasin e ti për balë gabimeve të cilat kanë dalë dhe kanë rjedhë prej të rive. Lusim Allah në dhul gjelal që të jemi të mëshirëshem, durimtar, të butë, tolerant për balë gabimeve të rive, Nëse ne dëshirojmë që çësia jonë të jetë efektive, të jetë e dobishme dhe të përmisojmë ngavimën, atë ju japim rasin atyre trëtirëve të përmisohen. Deri në takimin e radhës, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.